Серб знімає з плечей Кріс і підходить до неї. І людина витягає руки і розказує сербові. «Мої діти ще отакі маленькі, от тіцьки ще!» Показує рукою, як маленькі його діти роздираючим голосом благає. «Брати серби, не осирочуй моїх діточок!» Але ворог не знає милосердя. Лунає гук вистрілу. І тінь останніми краплями крові червонить білий сніг. Так умирає багато людей з перестріленими або багнетом пробитими грудьми і головами. Кожна людина збирає останки сили, щоб не впасти. Ідуть з найтяжчим зусиллям. Уста судорожно затиснені, жили на темно-сірих і зелених чолах, виступають наверх, наче хочуть удірватися від обличчя. Їхні голови хиляться безсильно на груди. Наче невидима сила закинула їм тяжкі верії на шию, і гней тягне їх живосилом до землі. Ідуть, наче тягнуть власні трупи на великий похорон – Гробову тишу природи перебуває тихе зітхання, уриває хлипання, голосний лемант і зойкіт людей, з босими ногами на замерзлому снігу, радісні оклики збожеволілих, сербські стріли і останній крик розпуки перед смертю. Багато людей отратило ясну свідомість того, де вони звідкиля і куди йдуть, де забули мову. У найбільшій частині людей серце вже заснуло, воно не почуває вже більше ніякого болю, ні бажання. Ніякої туги за життям, ні за далекими єствами. Батько, мати, жінка, діти що це? Якась млою овіяна, в строї вічності похована, приспана в душі загадка з давньої прадавньої замерклої минувщини, якась неймовірна, чудова казка з раю, котрого немає на цій землі. Що їх зустріне через годину, через дві, завтра? Це їм байдуже. У них уже немає навіть сили думати про це. Вони замкнули очі і сплять якийсь час, ідучи, поки не ляжуть на все на шляху смерті. Душевне отипіння покидає їх на хвилину, і в їх душі прокидається бажання, що в'яжуть їх із життя. Ось одна людина з босимо-фіолетними ногами угледіла нараз на хмарах над деброю вогонь, а за іскреними очима показує його товаришам. Три товариші біжать там, де вогонь видять, і падають на хмари над пропастю – і хмари проковтують їх, як море зерна піску, як вічність хвилинку. Здається, що ні боги, ні темні сили не мають відваги дивитися на цей образ людського горя і починають засновувати його густим серпанком снігу. Небо, хмари, гори й людські тіні – все зникає й обертається в одну безконечну мряку, сіру як життя, сумну як смерть. Здається, світ поволі зісувається в якусь бездонну прірву. З безодня виринає срібно-біла хмарка – як сонна мрія знімається над ними і пливе навстрічу понурій мій небес. Ні, це не хмарка, це якесь дивне єство, що співчуває людському стражданню, це одинокий ясний добрий дух, а він запитує когось у чорних хмарах чому волиш серцю тіней ще слабо битися, розбити серце на шматки, хай воно не кривавиться останніми краплями крові. Що це? А здається, мені переді мною якесь дивне, змарніле дерево. «Дві тонкі, всохлі гілляйки». «Ні, це людина. Він підняв руки до неба. Чого він підняв руки до неба? Чи він молиться?» «Чую шепіт. О, жорстокий, жорстокий! Я глянув на його руки і здригнувся». «Ні, не гляну на свої. Знаю, і мої такі. Нараз чогось так жаль мені стало наших рук. Так жаль кожної людини, що тільки й на те думає, щоб терпіти». Жаль усього людства, що в пеклі світової війни так тяжко карається. Щось підступило мені під горло, щось тиснеться до очей. Ні, ні, ніхто не побачить їх. Вони всі вже виплакані, очі висохли, замерзли. Де ти, Василю, мій друже єдиний? Ти упав серед снігу? Чи ще живеш? Чи вже більше не чуєш болю? Чи вже глядиш із недосяжних висот на мене? І Штранцінгер, який йшов зі своїми шістьома товаришами на кінці довго ряду, станув. «Що тобі?» – питав Добровський, котрий у ці хвилини вів його. Штранцінгер мовчав і тільки притискав міцніше до себе скрипку, яку весь час ніс із собою. Його скрипка – це було все, що воєнна доля йому лишила. Куля забрала йому очі. Його мати з болю вмерла, а його суджена скочила в ріку, і ніхто її більше не бачив. Він дізнався про їх долю і від того часу онімів. Замкнув весь білю темряві своїх очей і своєї душі із кам'янів. А може він у пісні скрипки бачив день? Бачив, буде один промінчик сонця і вузеньку синю смугу неба. Але люди чули тільки один раз пісню його скрипки після смерті його матері його дівчини. І була це пісня, від котрої навіть ворог заплакав.